butammol eta Frum hauek dira gaurko izenak kasiki duri mago baten hitza braka daga bezala. Salbutamo eta F eta Turga eta buelta irabazten dira, txukotxuku Frum txirridularia gaur dopatze azterketetan positibo agertu da Gluz. Zer Frantziako tuga irabazi duenak eta buelta ere, drogatu azela, ez da posible, nik ez dutxin esten asmatikoa da, gaizofrum, txirinolari guziak bezala funtsian, eh? denek baitutea giri, bire bat xalbuta uh, maul hartzeko, bainan berak doxia piskabat pasatu du. Ustedot ala ere berri ona enetzat-beintzat kontent, naiz, diakitea, ala ere goi mailako kirolari zaiten ahal zarela asmatikoa bazira ere, ez da berantegi, bi hasten naiz. Beztenaz gomendio batalare, milleskera eta xaindua, François, François, Françoisko eta xaindua, ez dakin nola ditu berden, elkarizketa batean gomendio bateman baitu, denenzat ez da xatanekin itzegin behar. Kon satana non si può dialogare, perchè se tu incominzi a dialogare con satana, sei perduto. Eri piu intelligente di noi. Eta bai, satanekin mintzatzen hasten bat zira, galdua zira, gu baino adimentxua da. Eta nahasten zaitu burua itzulikatzen eta galdua zira, entzunaita saindua, hunek ez da utzu Eta eman astapen honetan nahi nukeala ere, pleni dezagun, frantxez diputatu bat, eta diputatu guziak funtsian, Eta otoitz bat, te zergatik ez, justuki, aita saindo ekima eginen. La Republikan Mars alderdiko diputatu batek adierazidu, diatetxera gutiago joaiten zela diputatu denetik. Pastainitz diatentzituela, xoto zoko batetik jantzi zahar batzu, ateratzea behartua izan dela eta beharko duela etxez aldatu, gaizua. Espaitu aski sos irabazten eh? beaka dizi du enpresa buru ohuneek bere diputatu lana hasi duenetik pobrezia ezagutzen du. zortzi mila euro irabazten zituen orain arte bost mila euro ditu diputatu denetik uste dute delala Deus gehitzeko ohhalako ohar bati. Eta kandu bat hementxe. Kantu hau uh, Shaimarena, Egiptoko kantari batena da, eta emazte hau bi urteko presondegirat, kondenatu behir dute, Egiptoan videoclip unen gatik bereziki Bo, ez musikagatik eta eh? ez dela biziki garria musikalki bideoklipan uh, xagarrak, bananak jaten ditu uh, manera berezibatean eta horregatik beraz datua izan da saima Aktualitatean ere hau Egipton eta sare sozialetan eh? Euskaldunek partekatzu baitute eta Espainolek ere asaldaturik, diakinik ala ere Espainian japero batzu ere kondenatuak eta prisonde giratzen direla, hoien kantuen gatik. Joanes Echebagia lastergurek ilan Palestina zaritzeko, irudia argazkiatxe maiten alduzu jadanek Twitteren, itz taputzen konduen nahi baduzu Menen lenik joen asteazkinan ezpaitzen emankizunek izan, ez ginoen pasatuar izan agustin errotaberearen iritzia, beraz zuri hitza. Gaur Europa izanen dugu izizpide aktualitatearen gorrian izanez glifozat, energia nukleara, etorkinak, harainza elektrikoa ala Kataluniako egoera aipatzean. Ogoitaraz ezagun urtezerdi bahne, hautezkundeak izanen ditugula 2008-ian, Europar lege biltzara izendatzeko, eta alderdiak hasiak dira mugitzen itzorduari begira. Milabeatzion dairetanoiko hamarkadan gure haitzinekoek, Europar Batasuna sortu zutelarik, sekulako poza eta itxeropena piztu zuten Europaren eraikuntzak, bereziki gazten hartian, aments liliuragaria politikariek agotraka ibiltzen zutena. Gerlarikez, Anitasuna nagusi Europako jendaan, garapen ekonomikoa bermatua eta orokorki ongi bizitzaren itsxaopa eta mentura. Geroztik urak bidea egin du eta Europak ere berdin bere gora berekin. Ez dira segur eta alare, beste zebaiten ondotik Europaren kontra mintzatuko. Ez ditugu bekatu guztiak bere bizkar zaiko berze ezbaitek bezala, arabainan zakurmeak denak kukuso, Onartu behar da alde honak ere izan dituela, laborantzaren zat, bereziki, naiz eta ez beti, zuzentasunez jokatu. Beharezko da hatik kritikoa egitea. Azken egunetan denek segitu dugu glifozat edo rundoparen gaiak, piztu ez taba da. Belar pozoina eritasun larriak, sangrea eragiten duena ikertzare gehienen arabera. Eta Europar agintariak ezin adoz jarri lehen mailen pozoinaren baliatzea debekatzeko. Beren laborari zenbaiten edo firma hongien poderioz. Arraintza elektrikaz ere gauza bera errengere zake. Hala-ala, etorkinei begira, zenbait mila etorkine edo erefusiatu jendetasunekin onar denen artean, bosteun milioi biztan le duen luraldean. Aldiz, otsoa larza nahi eta nahez sarakatzeko gure mendietan, gotako badute larderia, lura, ura edo airearen kalitatearen zaintzearentzat baino gehiago. Kataluniaren kasuan, Europak korrapilua desegiten laguntzeko orde, Espainiego estadoari sostengu osoa, ahoa zabalik emaiten dio. Jendartearen zati jaundi baten buruaren gainetik pasatuz, arteko adostasuna bilatu gabe, eta Katalandarrak Europatik fueratzea mehatxatuz. Harri garria, zerren estadoen poderea eskuduntza, gutitzearen alde mintzo direnak Europari transferitzea galdeginez, Horek dira Espeiniar estadoari sostengu osoa ekartzen diotena. Bai, gaurko Europar batasunaren funtzionamenduan badazerbait joan ez denik. Paradoxikoki, gure autetxiek manatzeko orde, estatu nazionaletako gobernuek dute, beren gostura edo abantailera, gobernatzen. Zinez demokrazia gehiagoren ordu da. Zoritzarez, azken berrien arabera, 2000 emeletziko legebiltzak autagaien zerendak, nazional mailan eginen dira guretzat Frantzia osoan. Eta ez, orain arte bezala, Frantzia zatitzen zuten zortzi erreziotan. Ez gira beraz, demokrazia gehiagori buruz joan, seinale txarra, europari buruz, eskortasuna zabaltzen ari delarik alde aldeguzietan. Agustin errotza bere hemen entzulearen iritzian milesker zuri eta gazki sola saritzeko orain, jakin Twitteran hitz eta potzen Twitterrean ats maiiten aldu zuela aipatzen dugun hau. Eta aktualitatean den irudi bat aipatuko dugu arratsalde hontan, joanes etxebarria arratsaldean. Bai zue partegun? Aktualitatean, bon, mal iruski, errango dugu, uh, gatazka ez da orengoa, baina berriz piztuda edo indartuda azkenegun hauetan, estatu batuetako uh, presidentearen itzen ondorioz uh, palestinako bidea hartuko dugu uh, azken egun hauetan uh, irudi bat, ba, irudiak andan bat batida, benen batek behintzat uh, itzulia du sare sozial batzuan itzulia ez denena intse gogera uh, aur baten atxiloketa ikusten da uh, eta amak bat uh, soldaduen inguruan Bon, zut joan ez, eh? argazkido irudi hori zer ikusten duzu hori? Uste dut erranik izan dela web gurenean, ingles azdaki den in dut uh, e, simbolo azkar batzela eta uh, testua jakurri gabe, berga izapentsatu dut uh, Palestina irudikatzen dugun, ez dakit uh, kanpotik ikusten dugunek han egon gabe eta hola, uh, balitz bezala Mapa, militarren mapa baten erditan puntu tipi bat resistentzian, erdi uh, galiarrak bezala asterik zen uh, marazkibiz iduenetan, eta, um, hola, militares ingoatuik, eta argazkihunek izlatzen du... Uh, Bai simbolikoki e, den egoera historikoa, eta bai konkretuki eginoztako bizian, eta hor berriz intifada hasi beita, eta berriz istilioak beitia, bena uste dutain zinetike e, eginoztako aferden, e, haur bat, hamasei urteko haur bat, begiak estalik, eta inguian ez dakite gaiten badenez hamar, edo hogei militar Israeldak dar, denak ahmatuik hor tzak artino, ahmatuik lotxa emaiten diea, Filma batetan beno habo, eta hau hoi, desahmatuik jesosta badak eginean palestinan harriak eta buz eh, arma oso azkarrak. E, berden boan, gytitan kautzen den kakotxean arteko magia bat da, e, badu holako izaira simboliko oso azkar bat e, data eta gynetik kampo ebai interpretatzen ahaldena, eta, eta berden boan, egin oztako argazki bat Maleuski-Palestinan jorakoak egin oz agitzen Hau argazki hau oso oso azkarra da, errealitatean um, berri ukeiteko oso azkarra azkar bai sare sozialetan uh, egin hauetan ikusten ahalden bideo bat zunetan uh, militarrak isatzen den hiu haurria maitia eta eta horriak egiteak ez dakik gurasoak jenez uh, borrokan hau joiekez ditian zun militarekin uh, Argazki juntan hamasa jurteko haura, bideoan usteut uh, haurtipiagoak diela mm. Uf, Oso harri garri, lotxagarri dena, bena bon, uh, egoera gogorra kebali zakitu eta eta berri ze, berri ze, da, uh, kontsientziak pizteko nik uste, uh, ene, nigan hasteko hoi egiten du, edo hoi pizten du, Eta, eta bo, simbolikoki oso azkar, eta eta udela tekniko kiuntxa eginik, naiz eta pentsatzen eta rapatan egin behar den zen, eta prentsa ebai ezpeita salbui Palestinan edo Israelen. Eta, bai, apres hoinean, iso datuko niz erraiten jale, zen eta um, sare sozialetan ikusi da bena usu argazkilaiaen izena eman gabe, eta huizam, Az-Lamun, uste dut, hapo uh, presun txer handiudan, hori izena, ana dolu agentziakoa eta oso-oso lan oso indar handikua, eta eta azkenin sare sozialetan ibildadin hola hain uh, azkarki seinale gunda ez, tia soilik uh, Jonia Liden erosketako agrezkiak ikusten egin hauetan. Mm. Uh, bo, egia da irudia ejan eh, duzu uh, kontekstutik edo kontekstua jakin gabe indartsua da ere, zenta ikusten da uh, gaztetxo bat dela hor militaraje inguraturik begiak estalirik, eh, burua junt gora, besuak blokaturik uh, eramana da entsegu saku bezala momentuan eta bo, biziki bortitza da irudia bera, Gero untsa da partekatua zaitea baian bon, betiko galdera agertzen da, eh? Zer zegeragin duen olako irudi batek, jakinnik Palestinaren kasuan han, Israelen bortizkeria eta bestua dela azkenean nazioartetik eh? Fena, nazioarteko gobernuburuetatik izo dugu, zentak gero ja da egitarenngandik, eh? E, ez taki, ta inbesteko babesabaden, baina e, orta kosare sozialetan behar bat gehiagoa gertzen da, baina e, bon, zaila da, hori olako irudiak ikustea, hau argazki bakar bat da, baina badakigu hor su, su bat berriz piztu dela eta bon, ez dela jainatzen e, bertako eguera azkenan. Bai, eta hoi, hoi baita nun bait e, gu ekronik ahunen leitmotiva eba argazkiak zerbait kambiatzena jaldien beste, mm. gehitun ahinin eta artetikkola egin dut publizitatea minuaten ellanako iparraldeko hitzan oia lehuntan azken ostuan alkarrizketa bat izanen da gorje FIpao lehendaka iberriakin mazte hori izan da nazioarteko kazetari urtzetan eta dokumental egile, oso dokumental ederta eta ideia azkarrak egin dutu, eta jai beste artista janitxer bezala galtzatu nahi hon, eia behustez filmek zerbait egiten zene, zerbait azkinin kontzientzia kanbiatzen hanbiatzen zutinez edo jola, usugai politikoak glantzen behitutu haike bai, eta arra posteo gehienek erraiten jen bezala, espalditik aldu diela, espehantza edo, edo ilusione hoi, filmak edo argazkiak edo zuinahi, eh, arte bide edo izan, edo izan da dien espresio bide, arguntago bat uh, kasetari, de, kasetari argazkilaritza bezala. Um, e, galdu dela ilusione hoi e, myndiak hanbiatzen ahal holako gaizekin, bena hale, e, anegorzek erraiten zeitan, pertsona zunbaitengan gyti izanike e, kontzientzia hanbiatzen balin badio haintako parioa jabazik dela. Eta azkenin, espeantsa hiturri da, ebai, bon, badakit, eztiak kontsientziak badu, myndiak ez dela kanbiatzen, mena, bon, ikusi behar da, eh, hoi erranian beste kronika batetan, mena... Yuska, bada erjanzahar bat euskaz izenik ez di ez da eta uste dutik ikusten ez estela ez dela bai, Beraz bai. Palestinaen egoera, nahiz eta urtetan iaain edo iraun eta nahizeta dakigin bezain gogor eta bortitza izan e, behar jazten dugu memoietaik ezabatzen dugu, gaiza gogorrak ira ezabatzenen bezala, eta argazkiak hordia e, txiista bat bezala, pikea bat bezala hogeitazteko... E, txertoa berritu behar dela, eta kontsientzia pu hor izan behar dela, geho bakhotxaren esku eh, ahaldena egitia. Geho hau dela, kasuan, uste dut, simpleak hau dela, beste, honan beste borroketan beno, eh, zerbait egitia, euskal herritike, mm -hmm. beita BDS kolektibo, mandezak egin, herben maulen bada kolektibo, hoi, ekintzak egiten ditu nahi, iztenka. Eh, Guitienez, bon, ez da... Ez, ez, ez gia juiten uh, Palestina salbatzaile uh, giza edo deu zebena. Israelen uh, moskinak edo produktuak boikotatzez deja zerbait egiten ahalda eta guti hanitxekin ebe gaiza handiak egiten diaz, kenin hoi da BDS-en filosofia eta ebe, argazki horreko hitazten eit e, e, kintzatipi bat balin bada e, e, nizala egonen lo e, beitakit important dela e, bortiz dela beste nunbait biziren egoera eta argazki hoi behar da edo beste zunbait jukenendutut goguan Mm, eta BDESen boikot kampainek ere ustute iraginak badituztela eh, askarki, eh? uh, ez askarkie. Israelengaren eta Tikenditier ditagai gabe, eniz is in his in his gaxe eta xinetan shaftzeko bena badaki jakuginean BDESen bilant bat dilau hartuzun bait eginx satanik eta aintzinadua kanpaina, aintzinadua mobilizazioa, eta eta bai eragina bat, pré-focheta. Pré-focheta seneta eh estaija nurbea zerbait egite, zerbait uh, kambiatzena haldila, bena uh, milaka, balinbagia bakotsa besokuan uh, boikot hoi egiten nahi, ebe interes ekonomikoek uh, kolpe bat biltzen die, eta prifosta bai eragina, eragina badila, eta mm. hori frugatuk izan da gainera. Bai, bai, bat ira. Estitunik eh. ere berdin zu bezala irakurinuen, baina antzia dut orain. Uh, aldiz berdin uh, argazki kasetan laritzara itzultzeko ez uh, dugu eginen, baina hori uh, uh, zertarako balio duen, bai uh, gertatzen ari den zerbait justuki erakusteko hori biziki importantea da. Eta justuki uh, olako irudibat ikusterakoan uh, beti pentsatzunt argazki lariari ze egoeratan den aipatu duzu bideoa justuki nuniko diren aurrak uh, atxilotzen hoja uh, magbat urteko aukak dira eh? soldau Israeldarreka japatzen dituztenak aski bortitzak dira ere irudiak eta prentsa ikusten da horerdian eta filmatua da or egia da ikusten duzu gehigun nola pasatzen den eta nola kolpez tiro batek hiltzen alduen aur bat bizstandena eta nola hiltzen alduen gazetari bat naiz eta pressa handi idatzia den eta olakotan prentsa bilegiatua da izango dugu zen, zenai izena idattzea da beraz uh, solduen helburua eta hoena japatzea, bainan arriskuan dira ere hoiek ere uh, gela giro hortan ez. sku kazetariaren arrisku ah, uh, hori uh, uh, aipatzekoa da dara ere eta edega ere begomentuan. Bai eta pribilegiatua paska ian dezakin mila kakottzen hartin eta E, gunezun baitetan, gatazkazun baitetan, e, kasetalaia bilhakatzen da helmuga bat e, militarentako eta ez, ez dia beti babestuik Frensaiuk heitiagatik. Geo badabeste zerbait eba, eta hor, palestinako bideoa justoki idu izait lehiho batetik filmatuik zela eta kalitateengatik gatik erranen telefono batetik herritarren e, implikazioa, eba, importan da nik badut goguan Ba, maleuski usteetan zineko kronika batetan aitratu nila en edisko gogorra kaputzela guai. Dai. Ordin argazkia ekartena halbena ni goguan dut uh, Mapuchean manifestaldi batetan egon ginelaik laik, uh, han, Txile eskualdian, uh, izantzela izan manifestaldi gogor bat, eta izantzela atxiloketak, eta hor argazki bat hartunean eta... Enian baliatu kasetai, kasetai bezala, baina zerbait importantako bai e, galtzatu ziren, Janko Maputsiek, e, argazkilaik guziek, argazkiak biltzia, eta eta bon, e, bestiak beste, enia izan zen, e, geho, bazien beste argazkilaik habo, baina e, nunbait e, giza eskubideak eskibidiak besteko ebai balio di, e, nahiz eta ez ten betira ginko, jabadakigu Palestinaan, ez tila argazki batek, eraginen Israelek uh, nur, kakotxen hartin normalago bat yukendezan, edo errespetu minimo bat yukendezan palestinarrekiko. Bena, kasuzun baitetan, geho hau zibiriak zabaltzen jelaik edo beste, be, informatziaz gain badie beste balore bat, eta da eskibidean defentsa eta hoi ebai importantu duizait. Izan kasetalaien lana edo izan egin gitarrena. Eta hoi goguan uken behar da... Euskal Herria guai beste giro bat bada, bena dila ez hain aspaldi ebai e, polizia enganik e, bazien e, holako eskibideo irraketak eta, eta zunbait aldiz irudiak importantia bai frogatzeko hoi jala dela, ez dela zunbaiten hitza ez manipulatuik, ez gezurrez e, estalik baizik eta irudietan ikusten dela jala dela. Eta argazki hunek badi du balore hoi ebai. Nun beste bat haboda, Palestina nola maleuski badia milak argazki eta bideo eginik Bena, beste frogabat habo eta hmm. beste ahazubat habo holdartzeko nun bait. Uh, 2000 eta ean zen, zure Mapuchean manifa hori bakizu edo atzira ba, ja Uste dut urte haietan egon nintzalahan bai? Nahi duzu berri hon bat. Badizi ahazki hain? Uste dut... Aipati bekinin beste kronika bat eta... Zdakit garaian bidali zenituen batzu eta uste dut atseman ba, irudi hau. 2008akoa da eta bai, ikusten abatatxiloturik bidaliko dautut konfirmatzeko, baina. E, ebe biba internet? da e, interneten ekarpetetan, egin fitxiretan. Eba izmena egin zun postaz igor, nuda se... berrikoak behilia. Bistanda, baume ala. Beraz, irudia hu ere zurea behar ba ere atxemaiten alko da, sare sozialetan, hitze taputzen eta beste. Beste higaitzeko agurtu intzin berdin Ez eh, bi bakaskilaritza eta eta eta bi Palestina. <laughs> e un itxe si chebaria mi esquerri son un cha. Bai, suye, son Eta laster, itztaputzamankiz zunean, gure gomita unai, zubeldia izango da ikasen, ikasek, atera duen liburu, pedagogia liburua, aipatzeko, erakazlea izuzendoa, tabistanda ikasleei eh, irugarren ziklokorako sortu dute, eh, artean historiaz, eh, pedagogia liburua, Euskara Zosoki Bistanena, eta Euskal referenziaka, oinahitzat hartuz, orta zmintzatuko gira uh, amar bat minuturen buruan, unaizu beldiak gure gomitarekin bostak eta erdimementuz Euskal Heratetan berriak zurekin bernaetar gain Etakoak diren lau militanteen hauziak gauk bururatuko da Pariseko asixetan, duela lau haste hasi zen, 2 mila eta hamarreko martxuan jendarmabat akusatuak dira, izaskun lesaka akusatuak, etaren izenean, ageri bat irakurtu duz, ointan dion eriotze hori senditzen dutela eta doluminak eskaintzen dituztela familiari. Azkaide 4bi elkarteak gutu nireki bat elarazidako Jean-Lou Furnie azkaineko auzapezaari herriko etxeak dituen proietuek herritara kezkatzen dituztela salatzeko hantxuxen eri erdian obrak egin nahi ditu uzapezak eta horrek kezka sortzen du, ez horrek bakarrik berehun bat etxebizitza ere eraikin nahi beititu herriko etxeak. Behe unta hogoietxe hetxi badira aldudeko ibahan eta aiba elkarteak inkesta bat ere mandu herritarrak galdezketatuz, gau aurkaztuko dituzte hasi gogoetaren emaitzak eta ondotik zerregin etxe hutsurien biziarazteko sedeak aipatuko dira hitzordua sorzionetan gauk aldudeko errekagojin. Laumila presuna, bere honta hogoi herritan musian dira emendik eta martxuaren amara arte, Euskal Herriko mus xapelketa abiatzen da, kanporak partidak el, eginen dira urtahil undar arte, gero provintziakako salkapena izanen da, eta azkenik finala ustaitzen eginen da, aurten martxuaren jamarrean. 8.ko kanpoko mintsaldien saioan Eskolergiko Unibertsitate Herrikoiaren mintsaldi berri bat segituko dugu. De Lagouty bilakaeraren elgertaratziak iragan baitira eta horietan izan baitira mintsalari frango Ricardo Petrelaren ondotik Jean-Paul Demoul ikerlaria dugu entzunen aldiuntan. Jean-Paul Demoul ikerlaria arkeologo eta historialaria erakutsiko dauku iraganak zer erakusten daukun geruari buruz. Jean-Paul de Mulle ikerlariaren mintsaldia astezken argatsuntako kanpoko mintzaldian argatzeko behatziontan euskal irratietan. Errepika, hortzigunean, oren batean irulegiko irratian. Petzero, euskari gatietan. Asteuntako Petzeroak. No behatzen utzuztegatak unpa. Bez, girela planeta berian bizi. Baratzekari ekoizleak. Petzero saioa hor ziralea zeguerdi eta Larumatez goizeko zortzek goietan hugoietan. Igandez zeguerdiak aintzin. Baigorritik abiatu zen 2000 eta amazazpiko bertxolarien xapelketa nagusia Igandian iraganenda finala jaundia barakaldon Aurtengoan parte hartu du miren artetxe xara xolak Enda iarra, ostego nontako gomitago izbegin Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan gure bazterrak lucian jesarreterrekin zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten teak naturalari eskaini hemenaldi bat. Itzeeta potz hiteta potz hitzeeta hiteta hiteta potzki du hitzeeta Jentxan gain guxiak aten oriuntan interneten, berrietan aipatzen zuen, orain txetan Bernadetek uh, etak errandu zinez senditzen duela nerean jendarmea hil izana titulua da hemen, argian ere etak doluminak elarazi dizkio erakundearen azken biktimaren Xenideari uh, kasetan Jean-Serge nerrenen ilketaren gatik doluminak adiraziditu etak, eta media bazken ere titulu nagusietan hauzi hau beraz aipagai, eh? Jean-Serge nerren jendarmea da, etak iltzen azken pertsona, ura iltzeaz akusatuta parixen epaitzenari diren lau lagunek doluminak eman dizkiote gaur familia, eh, familiari etaren izenean irakurritako Agirian, nagusi berazaten oriuntan. Hame txarzalius Sebastian Lizasso eta gehiago gaur txapelpekoaken. Txapel uh, Bertzo txapelketari buruzko telebista saioaren sortzigaren atala, gaur sortzietan ikusgai izango dena hemen behianen. Beste gaia berrian bestalde, erbestea zigor latza dela salatu dute, Euskali eslari politikoen egoera zailari, irtenbidea emaiteko garaia dela salatu dute gaur, hainbat i eslari oik, estatuen mendeku goxea alde batera usteko eskatu dute prentsoreko batean. Hemen berrian beraz, haipagai nagusietan dena eta anuetako estadioaren, eta erra ustegiaren lanetan langilea, esplotatzen dituzte lab-sindikatuak diuen ez horire berrian. <San> Salak eta Iruzurezko imitazioa gatik hau ere beste gai nagusia e, Ipar Euskal Herriko itzaren webgunean Dominik Lormieri manesgoien etxeren obra plagiatzea leporatzen dio elkarrek epaileak usera bidalidu informazio eske. Argian bestalde, zuloan liburuaren aurkezpena ipagai, abiadura ondiko treinari loturiko liburua, zenbat karpeta dira, tiraderetan gordeta AHT edo bestelako kontu eskutu ez. Hau da titulu nagusi eta liburu hortan eh, beh, AHTaren inguruko langileen esplotazioaz justuki eh, idatzitako eh, gaiat da. Sakabanak eta sailean bestalde, altxasuko hauziaren alde ekonomikoa, bisitetan dagoeneko behoitama bost mila euro gaztatu dituzte senideak, hau beste argiako titulu bat, eta bestalde ere gauk aktualitate egin duena zori gaiitzz, batekin ere, etxe gabetze bat aipagai, etxetik bota ondotik, ospitalerteraman behar izan hotel laurogeiita lau urteko patxi zubiG Donostian hirudian ikusten da beraz bera, etzanik eta kolpe bat buruuan harturik uh, etxe kanporak eta beraz mailegu baten ondotik gertatzen dena beste kasu bat Beriz ere. Andia filma ere aktualitatean uh, gertatu da egun. Andia uh, goia Sharien kategorian nagusietan irabazle izaiteko hautagai dela Aspimajatsiko uh, Iturra Regi eta John Garainoak zuzenetako filma da, beraz Espainiako Sine Akademiak emaiten dituen Sharietarako hautagai nagusietako bat filmonenaren sharia irabaz dezake. Baita zuzendari honenari eta gidoi honenari emaiten saiona ere. Kaseta puntu eusen bestalde, Luga eta Echebizitzari buruzko itzaldiak aintzinaren eskutik. Echebizitzei buruzko Gaia sakonki lantzenari da aintzina, bere kampaina berriaren kari. Bigarren Echebizitzak agerian usteko pegatinen bidez ekintza burutu ondotik gaiari buruzko itzaldiak antolatu ditu. Ipa Euskal Herrian endaiak eta Doni Bane Garaziko, gazte txetan. Eta instalatze, kafeak laborarien zat behiz hasten direnak. Uh, kafe baten inguruan, laborariei beraz duzen dutako xola momentuak, uh, ELB sindikatuak proposatzen duena uh, formakuntza elkarte batekin. Eta ondokoa, biar, naski, saran, edo uh, izan dena, biar, saran, media bazkena ipagai entsaitzulia bukatzeko sudoesteekin bideoa aktualitatea telebista Isarak soindira googleen 2017 massaspian geunik bila tutako gaiak sudoesteko dena erraiten dut zu. Zerbista guztu guztietan bi hit. Itzi taput. Musika piskabat eta onotik gure gomita izango da una izu beldia, erakazle honek ikasekin batera eta ikasen baitan, funtsian atera liburu bat aipatuko dugu, erakazle izuzendua dena, trezna bat, beraz, erakazkuntzarako erabiliko dena euskaraz eta ikaslei izuzendua nola ez, pedagogia lana hemen, artean historia argitaratu baitute ez tal itzulpen bat, lan bat egina izan da hemen sortzi urtekoa, beraz, gure komitarekin haipatuko dugu lehenik kantu nio bat. Alfrido deitzen dena, Luis Bill eta Alfridoren lagunek sortu dutena. Hemen Alfredo Remirez uh, euskal preso politiko zat sortutako kantua da. Uh, azaroaren lautik preso da bera. Horroitziste uh, berdin, 2000 eta beratzia markatu, amurriok Txupinazoan preso baten papin ateratzeagatik presonde giratzeko erabaki hartu zuen beraz Espainiako zetegi nazionalak. Urte bateko zigogabe beraz betetzen ari da eta sustengu kantu bat hemen atera dute alfledo deitzen dena. So cold Delante de mi pueblo, delante de toda la gente que me no venía a apoyar Y es que eh, condenado estoy Pero arrepentido no estoy de lo que hice No estoy arrepentido Nuevo chivo expiatorio para Ramirez, sí, sí, Ramirez. Eben txetuten beraz, bideoklipu bat ere atera dute, bere susten guz agertu duten kantu honetan, ere, ahia, bezala, bezagunaden, ere, pertsona, tuiteren. Seheak lauren guti dira eta segitzen dugu horrein gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta historia liburu bat aipatuko dugu, berrikuntza bat, naiz eta hori aipatzen dena ez den begia, jarango dugu garaibateko uh, arteari interesatu baita Unai zubi, Zubeldia Artsaldeon? Artsaldeon. Berrikuntza arahiten aldugu, hor uh, pedagogia trezna berri bat, ateratzen baitu ikasek, zuk uh, behat ondu duzuna, 2000 uh, eta behatzean abiatutako bat da, sortzi urteko lana da, eta ja da, aurkezpena ikusi ondotik eh, oartzen gira badela lan, paster guzietatik hartu behar baita. Arten historiaz, beraz, ikasleei, eta erakasleei, zuzendu liburu eta, bai, biliburu dira, janen dugu. Eh, espikatzen dugu, laburzki, <laughs> no zer den azkenean hor aurkezta duzien, eh? asteko azt, proiektua bera ipatzeko, eh, aspaldikoa da, baina Beste proiektuen artetik ere uh, landu du izan den proiektua da. Ez molde gerraikian, behaz uh, horrek ere esplikatzen du, denbora Franko pasatzen dela horretan. Mm. bi irakasleren uh, galdea izan zen. Uh, Erra sentitzen baitzuten, ez baitzen, alako treznarik, artean historia lantzeko. Eta eta beraz, um, erkar nanean hasi ginen, um, eta zinez, Bistan dena Ezkunden Nazionaleko programeetan kokatua izan behar zuen trezna horrek, baina ere, eh, hemengo go Euskal Herriko ondarea hain zinerat eh, ere mundu mailako eta Europako ondareari ere, baina garantzia handia zuen horre, izan behar zuen horrek, ara hemen go obrak ere atxamatea Euskari hortan, eta azkenean, Ideia izan da, irudit, iruditegi bat uh, osatzia, uh, irudibilduma bat baizik ez da, obraguziak biltzen dituena, eta ondotik bada, gida bat irakasleak, uh, irakasleari zuzen duaz ari informazioa atxamaten du uh, landuak diren obrez, eta uh, ariketa fitzak ere atxamaten ira hartan, eta aldi oro, hartegintzan uh, eskulanetan edo eramaten aldiren uh, jarduera batzuk ere. Hor, euh, garantzitsua dena beraz, Frantziako Ezkunde Nazionalaren ardatzak segitzen dituen euh, liburuak dira, hori ezinbestekoa da, baina euh, ikasek ere bultzatu izanagatik, or, euskal erriari loturiko euh, ba, arte obrak hor uh, uh, dira, erdian, eta hor abiatzen da, zuen tresna? Bai, bizten da... Uh... Eskunde nazionalak bere baia eman behar diola ikasetikateratzen diren uh, transnagusiai eman behardiela eta sorkuntzaren interesa hori zen nunbait, besteaz uh, Frantzia mailan badira beste tresna batzuk eta itzulpena egin zititeke, Baian sorkuntzaren interesa hori izan zinez hemengo ondarea uh, aintzinana haintzina temata.: Itzulpena hori da inesgarria ez eta ez da beste liburu baten itzulpena osoki sortua da. Hori da. Um, Astapenean beraz irakasleekin um, erabaki ginuen pixkat uh bat edo desmarsa bat, jakiteko pixkat nola eraikia uh, izan behar zen tresna hori eta nola baliatuko zen eta ondotik hoogen uh, arabera edo edukiak osatu ditugu eta ideia zen aski erabile gesa izan zedin. Um, sare guzietako ikasleek ere balia, balia ditzaten. Uh -huh. uh, Iru garen zikloari zuzendutako liburuak dira beraz, or, lehen mailako azken urteak eta kolegioko lehen urtekuentzat. Hori da, uh, lau garen eta bol garen eta beraz, sehi garena, zehen bat, zehen eta sehi garena, beraz, uh, behatzi hama jamaika urteko ikasleentzat. Zertaz ari gira hori, artearen historiaz ari girelarik, ze garaietan gira eta zer obretaz azkenean? Bueno, li Liburu guntan, historia augean, antzinatea eta erdiaroa atratzen dira. Eta garai garaibakotxean, um, sail guzietako arte motak edo lantzia izan da helburua. Um, izaten alda pareta pintura historia augean, izaten alda eskultura, izaten alda uh, eguneroko ahteak deitzen dena, gana idu uh, uh, egunero egun baliatzen diren objektuak uh, ez dakit, antzinateko olio lampa bat adibidez, izaten alda musika, izaten alda tapizeria, izaten alda, ara, mila gauza, entxatu gira albezain, uh, Zabal egiten, eskaintza. Eta, eta zerrek atsemeten alda adibidez Euskal Herriari loturiko ze horra dituzua? Lantzen den kapitulu bakotxean bada Euskal Herriko bat bederen adibide egisa badira dira aztakinik Xantimamineko pareta pinturak, izaten alda laoian Arabako irri hosan atxeman ah, den ah, zelten ah, eskulturatipi bat. Ah, izaten alda, zer horko no? lukudorrea, izaten alda mauleko gaztelua, loharrekoa, ah, okabe, emengo no, no, no. An, anitz. Mai. Eta horrek ez dukentzen gero munduari ere irekitzen dela liburuak? Bistanda, ideia zen horbilekoa kaipatzia eta gero... Ikuspegi Zabalago batean ereko gatzea, eta beraz, pareta pintura aipatzen delaik, bada adibidez Lasko, saietxe zina dena, Laskoko pinturak, eba dira Argentinako pintura batzuk. Gero, entzinatean eskultura aipatzen delaik, biztan da, ipatzen direla Gresiako eta Romako eskulturak. Arkitekturan ere Frantzia mailako katedral eta Bayonakoa aipatzen da mainan ez bakarrik. Eta hola, alde guziz uh, idea zen gero uh, zabaltzia, mm. ere mundu mailako beste obrai. Azkenean Euskal Herriko historiari ere garrantzia bat emaitea ere kertzen duaz? Uh, hemen dira, baina liburuetan ez badira gertzen, beste zeit faltadaz? Bai, ideia da ere ikasleak ere behar gehio interesatuko dira edo gehio lotuko urbiltzaien zerbait edo ikuslezaketan zerbait uh, tratatzen balin bada eskolali buruetan eta horrez gain ere Euskalegia kokatzen du testu inguru zabalago batean, testu inguru historiko zabalago batean, eta ikusten dira uh, eragin uh, ezberdinak, erlen uh, laoiako zeltak aipatzen nituen mainan izaten alda ospitalepeko Bizi godoen eragina edo agerida hemen pasaiak gune bat izan dela beti eta eraginak izan direla noxtasun bat atxekibarin bada ere. Pedagogia eh, aipatzen aldala ere eh, bon, ikaslea erakaslea izberazu zendua den liburuak dira, baina Uh, duitzen zait, autu bat ere egin duzula pedagogia aldetik uh, irudietatik abiatu, utzi ikasleari berea egiten eta ondutik ba, irakaslearen laguntzarekin elementu bat zuatera, jautu bat bada ere? Bai, idea zen, um, astapen batean, um, irudiak baizik ez ematia ikasleai. Eta... Eta ez baida gixako zerbait sortzia, edo beden gogo eta zerbait sortzia. Aztapen batean uh, izaten alda soilik sendiz, senditzen dutena, edo zein ze presio edo sortzen duen obra horrek, eta gero bigarren urratz batean izaten alda uh, nuen horkitzen diren, ze teknika diren, baliatuak, nola egiten zuten hori, nork. Eta behaz lehen, lehen urratz hortan pixkatola gogo eta ez da baida gixako zerbait sortzia. Eta hortik ateatzen edo gelditzen diren galdeai jardesteko gero bigarren urhatx batean ikerketa gisako zerbait uh, sohtzia. Izaten alda interneten uh, miatu, izaten alda ikasle bako txak etxean duena ekarri, zentziklopedia batean, irakasleak prestatzen aldu uh, eskoli baliatu, zadibidez dokumentu batzuk prestatzen ditu Eta ikerketa horren ondutik. Uh, bilan bat edo zarbeite egitea hortako uh, ere badira fitxak uh, gidali buruan, bazariketa batzuk ikusteko ze, ikasleek zehatziki duten, zeurartu duten eta, bueno, eta, eta bukatzeko bilantipi bat uh, gara edo, edo landu diren uh, teknika bakots zehatziki duten edo zehatziki behar den Eta ariketa, praktikoak ere, eduriz, eskuak tindatzen ziren maneran lehenom urroan, horiek ere egiten egitenan dira. Luzapengisa proposatzen da lantzen den kapitulu bako txere, arte gintzako jardura bat, Ondan, pareta pintura ahipatzen dela, aipatzen da preseski argentinako las manos, zera, arpe, arpeko obra hori, eta beraz proposatzen da... <coughs> hori ikasgelan egiteko jagdura bat eta kapitulu bako txolako um, eskultura aipatzen dela ik, Pustinarekin proposatzen dira beste jagdura batzuk edo horretan ere seiatu gira teknikak albezain bat albezain bat teknika proposatzen, izaten alda ia, majaztia, pikatzia, kolatzia bara. aldi guziz, lutura egiteko ere artearekin eta historiarekin Artearen historiaz, beraz, pedagogia liburuak, trezna bat, ikazle, efe, justu tera kazle entzat, ikazle izu zendoa hori baita helburua Eta, e, Ipar Euskal Herriko, e, ikazte txek guzietan, urririk banatzea ere lortu duzien? Bai, e, um, proiektu hori EEP-ek uh, uh, diruz laguntzen baitu, eta eskode nazionalak ere, uh, ondorioz, en liburu horiek, Banatzen dira, uh, ugerik nahi duten zera eh, ikastetxeetan. Zalmentan direla, beraz, edo zein den da honetan ertenezan? Horri da, nahi duenak atxeman denezake liburu den da batean. No? Ebe huntza, e, bemilesker. Milesker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarrekin, Oskali Ratietan.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 Asteuntako petzeroak Norberatzen utzu zertu unta Ba behiz, iduitzen zait ez girela planeta berian bizi Baratzekari ekoizleak Petzero saioa, hor oh, ziralez eguerdi eta laurdenetan Larumatez goizeko sortzeketagoietan Igandez eguerdiak aintzin Zemankizona, gaurtan bukatzen da gaurko bihar itzordua, osteguna izan ki Fred Berroetekin, Sorotan Babies, xarrako xaraldeko taldearen diskoberia entzunaraziko dauko, eta hori tarazten dautzuet, e, behatzuk hitz eta putz, adibidez, e, Idaiz Zufia Urrerekin, edo tabertxo txapelketaz, atxamaiten alduzuela euskalihatiak puntu .eu, webgunean. Biartika inzina ere, Joanes etxe bagiarekin, grabatu dugun, kronika txohau, palistinari buruz edota unai zubeldiarekin, aipatu, liburuak, xeyak, genetuz, uspeliratietan izanunza.